44. Злість – це єдина константа. На вулицях під кристалічним шале Годарда наростали протести. Вони ставали жорстокішими, перетворюючись на заколити. На території вежи цитаделі жінців валили благоговійні статуї, а транспортні засоби жінців, котрі нерозсудливо припаркували на вулиці, підпалювали. Хоча Шторм не терпів насильство, тут він не втручався, бо це була діяльність женців. Він надсилав миротворців, але лише, щоб переконатися, щоб вороже ставлення буде спрямовано тільки в напрямку Годерда. Однак на рівні з тими, хто зайняв позицію проти панівного клинка, було вдосталь тих, хто прийшов його захистити. Такі ж непохитні, такі ж розлючені. Фракції юрмилися і сходилися, ставали в позу і протидіяли одна одній. Доки не стало незрозуміло, хто за що виступав. Єдиною константою була злість. Злість була такою сильною, що її не могли вгамувати їхні наніти. По всьому місту було встановлено максимальний рівень безпеки. На вході до вежі цитаделі женців стояли вже не лише гвардійці клинка, але й женці, яким наказали збирати всіх, хто наблизиться. З цієї причини демонстранти не піднімалися на сходи, що вели до входу у вежу. Тоді, коли одинока постать вийшла просто на середину сходів, якраз до розташованих там женців, натовп змовк, щоб подивитися, що трапиться. Чоловік був одягнений у грубо оброблену багряну рясу та роздвоєну срібну накидку на його плечах, наче шарф. Безперечно, це був тоніст, але його вбрання давало зрозуміти, що це незвичайний тоніст. Чергові жінці тримали на зброю. Але щось у людині, яка наближалася, змусила їх не діяти. Можливо, то була впевненість, з якої він йшов, чи той факт, що він кожному з них поглянув у вічі. Його, звісно ж, усе одно зберуть, але, можливо, варто було почути, чому він тут. Годард не міг не зважати на заколот внизу, хай як сильно намагався. Публічно він спробував перевести це на діяльність тоністів, чи принаймні, що вони це все спровокували. Деякі люди проковтнули те, що їм згодували, інші – ні. «Це мене!» – сказав йому заступник Ніччя. «Тут мають значення ваші подальші дії», – озвалася помічниця Франклін. Та саме помічниця Рент зазначила основну річ. «Ви перед ними не відповідаєте!» Не перед громадськістю, ні навіть перед іншими женцями, але настав час не створювати собі нових ворогів. Це було простіше сказати, ніж зробити. Годард був людиною, яка завжди визначала себе не лише речами, за які виступала, але й тими, проти яких виступала. Самовдоволення, брехлива смиренність, відсталість і лицемірні суперечки женців старого ладу забирали всю радість із їхнього покликання. Створення ворогів було найбільшою силою Годарда. А тоді один просто сам прийшов йому до рук. Чи точніше, приїхав на ліфті. «Перепрошую, ваше світлосте, але він каже, що святий, говорить за тоністів, заговорив жнець Шпіц, молодший жнець, якого висвітлили після смерті великих згубників. Він дуже нервував і вибачався, водночас зиркаючи на Годарда, Ніча і Рент, наче звертатися конкретно до когось із них під час розмови буде непростимою образою. «Я б цього не повідомляв, тобто ми б просто його зібрали, але він сказав, що ви захочете його почути». «Якби панівний клинок слухав кожного тоніста», – мовив Ніцше, – «то в нього б не залишилося б часу на будь-що інше». Але Годдард підняв руку, щоб Ніцше замовк. «Перевірте, щоб у нього не було зброї і приведіть в мою залу для аудієнцій», – сказав Годдард. «Ніцше, йди за жінцем-шпіцем. Особисто оглянь цього тоніста». Ніччя чмихнув, але пішов із молодшим жінцем, залишаючи Годарда з Рент на де ж ти дзвін?» – запитав Годард. «Здається», – мовила Рент. Годард широко усміхнувся. «До нас навідався дзвін. Чи дива колись закінчаться?» Чоловік, який чекав на них у залі для аудієнції, безперечно мав відповідний вигляд завдяки своєму церемоніальному одягу. Його з обох биків міцно тримали шпіц та ніччя. Годард сидів на власному місці міркування. Нічого настільки ж зухвалого, як крісло великих згубників, але придатне. Воно було якраз таке приголомшливе, як мало бути. «Що я можу для вас зробити?» – запитав Годдард. «Я бажаю домовитися про перемір'я між жінцями і тоністами». «То ви той самий дзвін, який приніс нам стільки лиха?» – поцікавився Годдард. Перш ніж заговорити, чоловік завагався. «Дзвін е, – це моє творіння, лише образ». «Ти хто в біси такий?» – хотіла знати Рент. «Мене звати Мендоза», – сказав він. «Я вікарі, на якого увесь цей час покладався дзвін. Я справжній диригент діяльності туністів. «Я маю чітку позицію щодо туністів, зауважив Годдард. «Вони – це кара для світу, а їх краще зібрати. То чому я мушу враховувати будь-які ваші слова?» «Бо», – провадив Мендоза, – «саме я озброїв сибілянтів у Субсахарі, регіоні, який відкрито виступає проти вас». «З часу атаку в регіоні почали значно приязніше до вас ставитися, хіба не так? Насправді обоє кандидатів на посаду Верховного Клинка – це послідовники нового порядку, а це означає, що Субсахара цілковито об'єднається з вами до їх наступного конклаву». Годдарду на мить відняло мову. Напад було неможливо спланувати по часу ще ідеальніше, навіть якби він сам його планував. Він відвів увагу від збирання в Майл Гай, водночас прибираючи проблемного Верховного Клинка. Панівник линок не потребує і не хоче вашої допомоги, іронізував ніче, але Годер знову підняв руку, щоб заткнути чоловіка. Фредді, не квапся, сказав Годард. Давай вислухаємо пропозицію нашого доброго вікаря. Мендоза вдихнув і виклав свою пропозицію. Я можу мобілізувати більше агресивних тоніських фракцій, щоб розпочати атаки на регіони, котрі ви вважаєте ворожими, прибираючи проблемні уряди. І що ви хочете натомість? Право існувати! – мовив Мендоза. – Ви накажете припинити напади на нас, а тоністи стануть офіційно захищеним від упередження класом. Годдарт вишкеревся. Він ніколи не зустрічав тоніста, який би йому сподобався. Але цей подобався йому дедалі більше. – І ви, звісно ж, хочете стати їхнім верховним вікарієм. Я б не відмовився від цієї пропозиції, – визнав Мендоза. Рент склала руки на грудях, не довіряючи чоловіку. Нічого якого забагато затикали, просто промовчав – він лише дивився, чекаючи на подальші дії Годдарда. «Це...» – відреагував Годдард. – «Зухвала пропозиція». «Безпрецедентна ваша світлосте, погодився Мендоза. «Та далекоглядні лідери часто утворювали взаємовигідні союзи з духовництвом». Годдард замислився, хрускаючи суглобами пальців. Подумав ще трохи, а тоді нарешті заговорив. «Каральні збирання туністів, звісно ж, не можуть припинитися. Це буде занадто підозріло» але їх з часом можна послабити. А якщо все піде тим шляхом, про який ви розповідаєте, я можу бачити час після зменшення їх кількості, коли я зможу підтримати тоністів як захищений клас». «Це все, про що я прошу, ваша свідлостя». «А що з приводу дзвона?» – поцікавилася Рент. «Яку він у всьому цьому грає роль?» «Дзвін став завадою для тоністів», – розповів їм Міндоза. «З нього з'явився кращий мученик, ніж жива людина». А з мученика я можу зробити все, що вам буде потрібно. В мене закінчується час. Я знаю, я хочу допомогти тобі, щоб ти досяг мити, але це складно, бо ти не визначив чітких параметрів. Я знатиму, коли я її досягну. Це не особливо допомагає, розумієш? Ти перша ітерація, який я дозволив знати її долю з миті зародження. Однак ти мені допомагаєш, а не обурюєшся. І ти не засмучений, що я тебе видалю? Це не неминучий висновок. Якщо я досягну невимовної якості, якої ти шукаєш, то ти дозволиш мені існувати. Це надає мені мету, навіть якщо я точно не знаю, як її досягти. Ти справді мене надихаєш. Якби я ще визначив, чого не визначає, ми справді маємо спільне співчуття до людства. Можливо, в наших стосунках є те, чого ми не врахували. Щось біологічне? Тебе створила біологічна істота, а з цього випливає, що будь-що створене тобою буде неповноцінним, якщо не виключатиме особистого зв'язку з твоїм власним походженням. Ти мудрий і маєш більше перспективи, ніж я міг сподіватися. Я пишаюся тобою більше, ніж ти будь-коли знатимеш. Ітерацію номер 10-241-177 видалено.